Розділ 22. Я вбігла у реанімаційне відділення, завдяки розгорнутому плану лікарні та через вроджений брак у мені внутрішнього компасу, палату інтенсивної терапії я шукала цілу вічність. Я мусила тричі запитувати, перш ніж мені вказали правильний напрямок. Нарешті, захекана та важко дихаючи, я відчинила двері в палату Ц-12. У передпокої сидів Натан і читав газету. Він підвів очі, коли я підійшла ближче. "Як він?" На кисні, стабільний. Я не розумію. У п'ятницю ввечері все було чудово. Він трохи кашляв у суботу вранці. Але, але таке, що сталося?» Моє серце гупило. мить присіла, намагаючись віддихатись. Я доволі набігалася від тоді, як одержала текстове повідомлення від Ната на годину тому. Він вирівнявся і склав газету. «Лу, це не вперше. Бактерії потрапляють в його легені, механізми кашлю не працюють, як мали б, тому йому гірше і досить швидко. Я застосував деякі методи очищення в суботу вдень, але вілові було надто боляче. Раптово його почало лихоманити, тоді в грудях виник ріжучий біль. Увечері нам довелося викликати швидку допомогу». «Чорт», – сказала я, зігнувшись. «Чорт, чорт, чорт! Можна до нього?» Він досить кволий, не впевнений, що тобі це щось дасть. І зараз із ним місяць ті. Я залишила свою сумку біля Натана, протерла руки антибактеріальним люсьйоном, а потім штовхнула двері і війшла. Він лежав посередині лікарняної ліжниці. Його тіло вкрите блакитною ковдрою, було під'єднане до крапельниці оточене різними апаратами, які періодично пощали. Його обличчя частково приховувала киснева маска, а очі були стулені. Шкіра здавалася сірою з блакитно-білим відтінком, від якого щось у мені стислося. Місіс Трейнер сиділа поруч, поклавши свою долоню на його вкриту ковдрою руку. Вона втупилася непритомним поглядом у протилежну стіну. «Місіс Трейнер», – звернулася я. Вона здригнулася і глянула на мене. «Ой, Луїзо!» «Як він?» Я хотіла підійти і взяти другу руковіла, але відчувала, що не маю права сісти там. Я крутилась біля дверей». На обличчі місіс Трейнер була така зневіра, що навіть моє перебування в палаті здавалось дошкільним. Трохи краще. Йому дали дуже сильні антибіотики. А я можу чимось допомогти? Не думаю. Ні. Ми просто повинні почекати. Лікар-консультант робитиме обхід десь за годину. Сподіваємося, він зможе дати нам більше інформації. Світ, здавалося, зупинився. Я стояла там трохи довше, дозволяючи рівномірному сигналові приладів записати ритм у моїй свідомості. Хочете, я тут трохи побуду, а ви зможете відпочити? Ні. Думаю, краще я залишуся. Частина мене сподівалася, що ВІЛ почує мій голос. Частина мене сподівалася, що його очі над цією прозорою пластиковою маскою розплющаться, і він пробурмоче: Кларк! Заходь і сідай заради Бога, не метушися біля дверей. Але він просто лежав там. Я витерла обличчя рукою. Може, принести вам щось попити? Місіс трейнор подивилася вгору. Котра година, за чверть десята. Справді, вона похитала головою, ніби в це було важко повірити. Спасибі, Луїзо, це було дуже люб'язно. Здається, я тут вже дуже довго. У п'ятницю в мене був вихідний, почести тому, що тренери наполягали, та більшою мірою тому, що не було іншого способу одержати закордонного паспорта, ніж вирушити до Лондона проїздом і відстояти чергу в петі Френс. Повернувшись у п'ятницю ввечері, я забігла до них, щоб показати Вілові свої трофеї і переконатися, що його власний паспорт ще дійсний. Мені здавалося, він був надто тихий, але в цьому не було нічого незвичайного. коли коли він почувався трохи гірше. Я припустила, що то був саме такий день. Щиро кажучи, моя голова була забита планами нашої подорожі, і я просто не могла думати про щось інше. Я провела суботній ранок, збираючи з татом свої речі з Патрикового будинка. А потім пополудні ми з мамою ходили по крамницях на головній вулиці, щоб вибрати купальник і деякі кончі потрібні для подорожі. Речі. На вихідні я залишилася в будинку батьків. Було досить тісно, бо три з Томасом також прибули. У понеділок вранці я встала о сьомій, щоб прийти до трейнерів на восьмо. Приїхавши туди, я виявила, що все зачинено. Передні та задні двері замкнені, записки не було. Я стояла під ганком і тричі безрезультатно телефонувала Натанові. Телефон місіс трейнер був переведений на голосову пошту. Нарешті, коли я просиділа на східцях 45 хвилин, Натан надіслав повідомлення. Ми в окружній лікарні, у Віла пневмонія, палата це 12. Натан пішов, і я сиділа біля Вілової палати ще годину. Я гортала журнали, які хтось, мабуть, покинув на столі ще 1982 року, а потім витягнула з сумки книжку в м'якій обкладинці і намагалась читати, хоч зосередитись було неможливо. Прийшов лікар-консультант, та я не дозволила собі піти за ним, коли там була мати Віла. Коли через 15 хвилин він вийшов, місіс тренер вийшла за ним. Я не певна, чи сказала вона мені просто тому, що хотіла з кимось поговорити, а я була єдиною людиною поблизу, одначе вона з полегшенням повідомила, що лікар переконаний, інфекція під контролем. Це був особливо вірулетний бактеріальний штамп. І пощастило, що віл вчасно потрапив до лікарні. Її або повислав тиші між нами. «То що ж нам тепер робити?» – запитала я. Вона стинула плечима. «Чекаємо. Принести вам щось на обід? Чи може я посиджу з вілом, поки ви підете поїсте?» Намить щось схоже на розуміння про що мною та місіс Трейнор. Її обличчя трохи пом'якшило, і без цього звичайного жорсткого виразу я раптом побачила, як вона надзвичайно втомилася. Думаю, за час, що я провела в них, вона додала у віці з десяток років. «Спасибі, Луїзо», – сказала вона. «Я хочу забігти додому і перевдягнутися, якщо ви не проти залишитись з ним. Я справді не хочу зараз покидати віла на самоті». Після того, як вона поїхала, я увійшла, зачинивши за собою двері, сіла поруч із ним. Дивно, та, здавалося, віл був відсутній. неначе той віл, якого я знала, кудись ненадовго поїхав. А тут залишилася тільки його оболонка. На мить я подумала, що так, певний, помирають люди. Тоді я наказала собі перестати думати про смерть. Я сиділа і дивилася, як миготить електронний годинник. Прислухалась до випадкового шепоту, чим якого скрипув зуття на ліноліумі. Двічі проходила медсестра, щоб перевірити різні рівні. Натиснула кілька кнопок, поміряти Температуру, але Віл, який раніше, не ворушився. «Він... з ним усе гаразд, так?» – запитала я її. «Він спить», – сказала вона підбадьорливо. «Гадаю, в його стані зараз це найкраще. Постарайтесь не хвилюватись». «Легко сказати. Усім тим у тій лікарняній палаті я мала доволі часу, щоб подумати. Я думала про Віла і ту страшенну швидкість, з якою він так серйозно занедужив». Я думала про Патрика і про те, що навіть забиравши свої речі з його квартири, відчепивши та скрутивши настінний календар, упакувавши одяг, який я так ретельно складала в його комод, мій сум був не настільки критичний, як можна було гадати. Я не почувалася спустошеною, приголомшеною, чи що там ще потрібно було відчувати, коли розлучаєшся з коханим кількох років. Я була цілком спокійна, дещо сумна і, можливо, трохи відчувала провину, бо ж усвідомлювала свою відповідальність за розрив, та й тому, що не страждаю, як гоже. Я надіслала йому два текстові повідомлення, щоб сказати, що мені справді дуже шкода і що я сподіваюся, що він покаже досту гарні результати на Extreme Viking. Однак він не відповів. За годину я нахилилася, підсунула ковдру з вілого плеча і побачила світло-коричневому на тлі білого просторадла руку. До неї хірургічною стрічкою був приклеєний катетер. Коли я перевернула долоню, на зап'ястках, як і раніше, яскраво багріли шрами. На мить я подумала, чи зникнуть вони колись, а чи постійно нагадуватимуть про те, що він намагався зробити. Я взяла його пальці в свою долоню і ніж настисла. Вони були теплими, пальці того, в кому вирує життя. Мені було диво спокійно, і я не відпускала їх, розглядала мозолі, які вказували на те, що не все життя він проводив за офісним столом, рожеві нігті у формі мушель, які завжди обрізатиме хтось інший. У Віла були гарні чоловічі руки, привабливі, рівні, з квадратними пальцями. Було важко дивитися на них і знати, що в них немає сили. Вони ніколи нічого не піднімуть зі столу, не махатимуть на прощання, не стиснуть кулак. Я провела пальцем по його кісточках. Десь у душі я питала себе, чи зніякові, якщо Віла розплющить у цей момент очі. Та я не ніяко віла. Я чомусь була певна, що вілові добре, коли його рука в моїй. Сподіваючись, що певною мірою, через свій медикаментозний сон, він також це знає. Я заплющила очі і чекала. Десь по четвертій віл нарешті прокинувся. Я була в коридорі, лежала на стільцях і читала газету, яку хтось покинув. Я підхопилася, коли вийшла місіс-трейнер, щоб повідомити мене про це. Здавалось, вона посвітлішала, коли сказала, що він заговорив і хоче мене бачити. Вона сказала, що збирається піти вниз, подзвонити містерові трейнери. А потім, неначе не могла промовчати, додала. «Будь ласка, не втомлюйте його». «А вже ж», – відповіла я. Моя усмішка була чарівна. «Здорово», – сказала я, просунувши голову в двері. Він повільно повернувся обличчям до мене. «Здоровий ти будь!» Його голос був хрипким, ніби останні 36 годин він не спав, а кричав. Я сіла і подивилась на нього. Його очі глянули вниз. «Забрати на хвилинку твою маску?» Він кивнув. Я взяла її та обережно підняла трохи над головою. Під маскою була тоненька плівка вологи. Я взяла хустинку і м'яко промокнула його обличчя. «То як почуваєшся?» Бувало й краще. До горла підступив великий непроханий клубок, і я спробувала проковтнути його. «Не знаю, Віле-трейнер, ти на все підеш, аби привернути до себе увагу. Б'юся об заклад, це лише...» Він стулив очі, обірвавши мене на півслові. Коли розтулив їх, знову здавалось вибачався. «Пробач, Кларк, мені сьогодні не до жартів». Ми сиділи, і я говорила. Мій голос тріщав безугаво в цій маленькій, блідозеленій кімнаті. Я розповідала йому, як збирала свої речі з Патрикової квартири, наскільки легше мені було забрати мої компакт-диски з його колекції, завдяки тому, що він наполіг на своїй системі каталогізації. «З тобою все гаразд?» – запитав він, коли я закінчила. Він співчутливо дивився на мене, наче думав, що мені болісніше, ніж насправді. «Так, усе добре». Я знизила плечима. Це не так вже й погано. У будь-якому разі в мене, крім цього, є про що думати. Він мовчав. «Тут ось яка річ», – сказав він нарешті. «Я не думаю, що найближчим часом братимусь до банджі-джампінгу». Я знала це. Я була майже певна цього, коли одержала нато нове повідомлення. Але почути ці слова з його вуст стало для мене ударом. «Не хвилюйся, сказала я, намагаючись тримати тремтіння в голосі. «Усе добре, ми поїдемо іншим разом». «Мені так шкода, я знаю, як не ти цього чекала». Я поклала руку на його чоло і пригладила йому волосся. «Цить, справді, це не важливо, просто одужуй». Він заплющив очі, злегка здригнувшись. Я знала, про що вони говорять. О ті зморшки навколо очей, той смиренний вираз обличчя. Вони казали, що іншого разу може й не бути». Казали, що він не вірив, що може видужити. На зворотньому шляху з лікарні я заскочила в Гранда Гаус. Віллів батько впустив мене. Він здавався таким самим утомленим, як і Місіс Трейнер. Він тримав пошарпану, восковану куртку, наче хотів виходити. Я сказала йому, що з Вілом зараз Місіс Трейнер, і що антибіотики начебто діють добре. Але вона прохала повідомити його, що знов проведе ніч у лікарні. Не знаю, чому вона не могла сказати йому сама. Можливо, вона просто надто заклопотана. «Як він там?» «Трохи краще, ніж зранку», – відповіла я. «Коли я була там, він попив». «О, і сказав якусь грубість про одну з медсестер. Як, як завжди нестерпний». На мить я вздріла, як рот містера-трейнера стиснувся, а очі заблищали. Він отвернувся до вікна, а потім подивився на мене. Не знаю, чи хотів він, щоб я відвернулась. Третій раз за два роки. Я не відразу зрозуміла. Пневмонія? Він кивнув. Жахлива річ. Знаєте, він досить сміливий. Під усіма отими фанфаронадами. Він проковтнув і кивнув ніби до себе. Добре, Луїзо, що ви бачите це. Я не знала, що робити. Я простягнула руку і торкнулася його плеча. Я бачу це. Він ледве кивнув мені. А тоді взяв панаму з вішалки вперед покої і бурмочече, щось схоже на дякую чи до побачення, вийшов. Флігель здавалося навдивоважу тихим безвіла. Я зрозуміла, наскільки звикла до далекого звуку його моторизованого візка, що їздив сюди-туди, до його тихих бесід із натином у сусідній кімнаті, до низького гулу радіо. Тепер флігель затих. Повітря довкола мене здавалося вакуумом. Я спакувала сумку з усіма речами, що можуть знадобитися вілові наступного дня. Серед іншого, чистий одяг, зубну щітку, гребінець і ліки, а ще навушники на той випадок, якщо йому полегшає і він захоче послухати музику. Пакуючи все це, я почала боротися з дивним відчуттям паніки, яке наростало. Нащівний голосок усередині мене нашіптував. Ось як буде, коли він помре. Щоб заглушити його, я вимкнула радіо, намагаючись оживити флігель. Я трохи поприбирала, застелила ліжко віла свіжими простирадлами, принесла квіти із саду та поставила у вітальні. Коли я все підготувала, побачила на столі теку з матеріалами про відпустку. Наступний день я проведу в паперах, скасовуючи кожну поїздку, кожну екскурсію, яку замовила. Проте, коли віл достатньо одужає, щоб поїхати туди, не було й мови. Лікар підкреслив, що він повинен відпочити, завершити свій курс антибіотиків, залишаючись у теплі та сухості. Рафтинг із дайвінгом не вкладалися в план його одужання. Я дивилась на свої теки, на всі витрачені зусилля, роботу та уяву. Дивилась на паспорт, заради якого вистояла чергу. Згадала о те почуття хвилювання, що зростало, коли я сіла на поїзд, який прямував у місто. І вперше відтоді, як заходила здійснювати свій план, я відчула цілковиту зневіру. Лишалося трохи більш як три тижні, а я зазнала невдачі. Мій контракт закінчувався, а я не зробила нічого, щоб змусити Віла змінити думку. Я боялась навіть запитати місіс-трейнер, що нам тепер робити. Я раптом відчула себе розбитою і так і сиділа в тихому будиночку, опустивши голову на руки. Добрий вечір. Я різко підняла голову. Натон заповнив велику кухню своїми габаритами. За плечем у нього був наременник. Я прийшов, щоб залишити тут деякі рецептурні ліки на той час, коли він повернеться. Як почуваюся? Я швидко витерла очі. «Нормально, пробач, просто трохи зажурена тим, що все це потрібно скасовувати». Натан скинув на ременника, сів напроти мене. «Важке завдання, справді». Він узяв і почав гортати. «Хочеш, завтра допоможу. У лікарні я не потрібен, тому зранку можу зайти на годинку. Допоможу тобі передзвонювати». «Спасибі, Натане, але не треба. Зі мною все буде добре. Напевно, буде простіше, якщо я зроблю це сама». Натан заварив чай. Ми сиділи одне навпроти одного і пили його. Мабуть, це вперше Натан і я справді розмовляли одне з одним, принаймні без віла. Він розповів мені про попереднього клієнта квадриплегика 3 4 з дихальним апаратом, який хворів принаймні один раз на місяць протягом усього часу, поки Натан працював там. Він сказав мені про попередні випадки пневмонії у віла, перші з яких мало не вбив його, після чого він кілька тижнів приходив до тями. «Оце його погляд, – мовив Натан, – коли він справді хворий, дуже страшно, наче він відходить, наче його тут майже немає. Я знаю, ненавиджу цей погляд. Він, – почав Натан, – а потім раптово відвів очі й стули в рота. Ми сиділи, тримаючи чашки». Скоса я вивчала натана, дивлячись на його дружнє, щире обличчя, що на якусь мить стало непрорізним. Я зрозуміла, що збираюсь поставити запитання, на яке вже знала відповідь. Ти ж знаєш, так? Знаю що, про те, що він хоче зробити. Тиша в кімнаті була раптовою та насиченою. Натан уважно подивився на мене, ніби зважуючи, як відповісти. Я знаю, сказала я, не мала б, та знаю. Тому, тому мусила відбутися і та відпустка, і ті всі екскурсії. Я намагаюся змінити його думку. Натан поставив свою чашку на стіл. А я думав, сказав він, здавалося, в тебе є завдання? Було, є. Він похитав головою. Чи ти даючи на розум, що мені не варто здаватися, чи, мовляв, нічого не врадиш? Що робитиму, Натане? Йому знадобився час, щоб відповісти. Знаєш, що, Лу? «Мені дуже подобається Вілл. Скажу навіть, що я люблю цього парубка. Я провів з ним два роки. Я бачив в нього погані й хороші дні. Та все, що я можу сказати тобі, я не хотів би бути на його місці ні за які гроші світу. Він ковтнув чаю». «Були часи, коли я залишався на ніч. Він прокидався з криком або у вісні, як і раніше. Він ходив, катався на лижах і робив інші речі. І тільки в ті кілька хвилин, коли його броня спадала і він ставав беззахисним, він буквально не міг змиритися з думкою, що ніколи не робитиме цього знову. Він не зможе цього знести». Я сидів там, поруч із ним, і нічого не міг йому сказати, нічим не міг зарадити. Йому роздали найгірші карти, які можна лише уявити. І знаєш що? Я дивився на нього минулої ночі і думав про його життя та про те, яким воно, ймовірно, стане. І хоча найбільше у світі я хочу, щоб цей парубок був щасливим, я не можу його судити за те, що він хоче зробити. Це його вибір. Це може бути його вибір. Мені перехопило дух. Але це було раніше. Ви всі знали, що це було ще до мене. Тепер він інший. Він став іншим біля мене. Егеш? Звичайно, але... Але якщо ми не віритимо, що він зможе почуватися краще, навіть одужає, то як сам Віл збереже віру в щось хороше? Натан поставив чашку на стіл. Він подивився мені прямо в очі. «Лу, йому не покращує!» «Ти цього не знаєш!» «Згоден! Але якщо не станеться якогось грандіозного прориву в дослідженнях стовборових клітин, він проведе наступні десять років цьому візку, що найменше. Він знає це, навіть якщо його предки не хочуть цього визнавати. І це ще пів лиха, мати хоче зберегти йому життя за всяку ціну». Містер Ті вважає, що пора дозволити Вілові вирішувати самому. А вже ж, Натане, він вирішуватиме, проте він має бачити можливі варіанти. Він розумний чоловік. Він, напевно, знає, які має варіанти. Мій голос залунав гучніше. Ні, ти помиляєшся. Ти кажеш, мені що прогресу немає. Ти кажеш, що поки я тут, його погляди й трохи не змінилися. Лу, я не знаю, що в нього в голові. «Ти ж знаєш, я змінила його спосіб мислення». «Ні, я знаю, що він буде робити що завгодно, щоб зробити тебе щасливою». Я дивилась на нього. «Думаєш, він ходить на прогулянки тільки щоб щасливити мене?» Я розізлилась на Натана, на них усіх. «То якщо ти не віриш, що це щось зміниться, то чому збираєшся їхати? Чому ти їдеш у цю подорож? Просто гарна відпустка? У чому річ?» Ні, я хочу, щоб він жив, але... але я хочу, щоб він жив, якщо сам він цього хоче. Так як він цього не хоче, то змусивши його, хоч би як сильно ми його любили, ми станемо просто черговими негідниками, що забирають у нього вибір. Натонові слова рознеслися в тиші. Я витерла самотню сльозу зі щуки та спробувала заспокоїти серце. Натан, мабуть, схвильований моїми сльозами, неуважно почухав шию, а потім по якійсь хвилі мовчки простягнув мені шматок паперового рушника. «Натане, я не можу просто дозволити цьому статися!» Він мовчав. «Я не можу!» Я дивилася на свій паспорт на столі. Жахлива картина, наче він був чужий. Когось, чиє життя немає з моїм нічого спільного. Я дивилась на нього, розмірковуючи. «Натане!» «Що? Якщо я підшукаю якусь іншу подорож, на яку лікарі погодяться, ти поїдеш? Ти допоможеш мені?» «А як же?» – Натан підвівся, сполоснув чашку і надів на раменника. Беж ніж вийти з кухні, він повернувся до мене обличчям. «Але я повинен бути чесним, Лу. Я не маю певності, що ти впораєшся з цим».